Dialgi leheloarekin jinen da asenpereko aintirara egi urhatsa. Bernate Tsepare idazlearen omenez izen bereko liceoak urhatsa behia eginen baitu aurten. Maiatzaren tzortzian bilduko dira xeaskako guraso eta urhak. Paskalindo xeaskako lehen dakaria. Bai, dialgi, Tsepare liceoa, Tsepareak idatzi zuen behaz de la Aspaldi, 1908-2010. Atera zela eta liburu hori, eh? lehen imprimiatoa izan den lehen Euskarazko liburua, behaz, hor oh, jadanik batzen Euskara liburuzko tekstu bat, eta etxeparek zuen idatzi, eta jadanik egiten zuen Euskara dialgiadi mundura, eta hori da, gure ametsa betidanik sehaskan, eh? Euskara dialgitzea, kanpora, plazara, mundura, eta erri eh, egiten duen lana, jadanik hori da, eh? pixka bat, da Euskara dialgitzea, plazaratzea, eta munduratzea aurtengo egi egitarauan, sutik begiz begi, esnebelza, bizio edo izerdigojiak. Dantzak ere bere tokia ukanen du Sibiroako gunean, zaten nazarelako alordantza taldea edo tradiziozko idauzeko taldea. Xe askak etxepare liceo behiaren lehen irudia erakutsi du ere 6.000 metruk agatuko aizanen da eta Baionako ipar aldeanko katuko da. Patrick Mahian ikastolan egoitzako presidenta. Bizatitan izanen da... Uh... Lehen zatean, lehen gunean barnetegia, txukaldea eta jangela. Eta fondoko partean izango da liceoa eta Kirol gunea. Orokogean 6.000 m2 izanen da, proiektua izanen da Azteko, la horreun ikas eta ukanen dugu beste parte bat La urte uh, bulian, uh, bigarren uh, partea egiteko eta handitzeko uh, liseoa bosteun entzat uh, lortzeko. Se askak irumilioi euro bildu behar dituera ikuntzaren eta bestalde ornidurak eta mumbleak erosteko kanpaina bat abiatuko du, egio jatxetik landa.